Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Ešrafil Anbijai wal Mursalin, nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, vomen tebi ja humbi ihsanin ila jav middini thumma emma ba'du. Doista svaka zahvala pripada uzvišom Allahu Subhanu Wa Ta'ala, salavat, miri, salam, na Allahog poslanika, Allahovog milenika, Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegov časnu poruc, njegov uzor te i sve ljude koji slijedi put istine do sudnjega dana. Uvažna, braću, poštovani sestre, uvažni srijeda nakon jacije namaza na šustani termin u kojem se već duži period družimo sa knjigom Rijadu salihin vrtove pobožnjaka čuvenog imama Ennevevija rahmetullahi alihi. <hlaski> Za oni koji imaju knjigu ovog formata na stranci 542.213. poglavlje pohvalno stanjanje teravih namaza u Ramazanu. <hlaski> nakon što smo u proteklom predavanju govorili o propisima koji se vezuju za vitr namaz, propisima koji se vezuju za noćni namaz, nekim, hajde kažemo hronološkim redom, imam ennevi rahmetullahi aleihi, govori o jednoj novoj na file, a to je teravija namaz, koja se klanja eksplicitno samo u mjesecu Ramazanu. <clears throat> Kaže imam ennevi, pohovalnost klanjanja teravih namaza u Ramazanu. Rekli smo da dosta puta imam ennevi rahmetullahi aleihi, u samom naslovu, kao da se izjašnjava u pogledu određenog propisa, pa u ovom propisu nam kaže, imam nevi u ovom poglavlju, pohvalnost sklanjanja teravih namaza, to hoće da kaže uvaženi čitatelju, ti koji čitaš ovu knjigu, u ovom poglavlju ću vam spomenuti određene argumente koji ukazuju na ispravnost i validnost, utemeljenost i badeta teravih namaza u mjesecu Ramazanu. <kuh> Muslimani Od vremena Božjih poslanika Ali selatu ve selam pase sve do dana današnjih u mjesecu Ramazanu povećavaju svoje ibadete u mjesecu Ramazanu se klanja poznati namaz taravih namaz a u zadnjih deset noći Ramazana povećaje se još intenzitet ibadeta pa se klanja i noćni namaz mimo taravih <kuh> Kaže se u hadiskoj bilježi imam Buharija i od de bohuriri radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik Ali selatu selam rekao ko provede Ramazan klanjajući Vjerujući i nadejući Allahoj nagradi Bićemo oprošteni prošli grijesi Ko provede Ramazan Klanjajući, vjerujući I nadejući Allahoj nagradi Bićemo oprošteni prošli grijesi Prva stvar Mjesec Ramazan je mjesec U kojem je uzvišnji Allah s.a.t. Propisao muslimanima post Jedan od 12 mjeseci Uzvišnji Allah s.a.t. propisao je muslimanima Koji su zdravi I koji su punoljetni I koji borave kod svoje kuće Ovo su tri glavna umvjeta da bi čovjeku post mjeseca Ramazana bio obaveza. Allah s.w.t. čovjeku koji je kod kuće i koji je zdrav i koji je punoljetan propisao je post mjeseca Ramazana. <tuh> u mjesecu Ramazanu muslimani nakon jacije namaza klanjaju na filu koja je poznata i kod Arapa i kod nas pod nazivom teravija teravih namaza. <tuh> Kaže se u ovom hadisu da Allah poslanik wasalam, rekao ko provede Ramazan klanjajući. Znači da njegova većinska praksa u tom mjesecu bude da svaku noć ima dio noći kojeg on provede u namazu. Tako da insan ako svaku noć inšalak klanja teraviju namaz, on potpada pod ovaj hadis, kaže Allah uposlanik ko provede ramazan klanjajući. Nakon toga vjerujući u Allaha, vjerujući I nadajući se njegovoj nagradi, bit će mu, kaže Allahu poslanik, oprošteni grijesi. Pa je <gledan> mjesec Ramazan, generalno gledajući, u mjesecu Ramazanu ljudi imaju priliku da na više načina zasluži Allahu subhanahu wa ta'ala oprost. Jedan od načina jeste da čovjek isposti mjesec Ramazana, jedan od načina jeste da provede mjesec Ramazana u ibadetu klanjajući teravih namaz, a imamo i treći način, a to je doće nam sljedeće poglavlje, da čovjek provede noć lejle tulqadar u Ibadetu i za takav postupak se obeća nagrada oprosta griha. Pa znači vraćamo se ovom našim ovom našem hadisu Allahu poslaniku ali se salatu selam kaže ko provede Ramazan klanjajući vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi bićemo oprošteni grijesi sa kako da bi čovjek bio nagrađen treba da vjeruje Allahu subhanahu wa treba da očekuje od njega nagradu u svemu tome znači vjerujući u Allaha subhanahu wa taala Sličan hadis, 1188. hadis od Ebu Hureyri radi Allahu ta'ala se da je rekao Allahu poslanik posticao je ashabe da klanjaju noćni namaz u Ramazanu, ali im to nije strogo naredio. Znači ovdje Ebu Hureyri radi Allahu ta'ala pojašnjava propistera ovih namaza i kaže Allahu poslanik Podsticao je asabe naklanjanje klanjanje noćnog namaza u Ramazanu, ali im to nije strogo naredio. Govorio je, ko provede Ramazan klanjajući vjerujući i najdjeći se o Allahovoj nagradi, bit ćemo oprošteni gdje si. Ovaj hadis i hadis prijethodni se razlikuju time što je Ebu Hureyre u početku pojasnio da je Allaho poslani Kalehi Salatu Veselam podsticao asabe naklanjanje klanjanje teravih namaza, ali da to nije obaveza. Pa je ispravno znači da teravih namaz je... E, Definitivno, na fila, dobrovoljni i badet. Ako bi čovjek bio u datom momentu spriječen da klanja teraviju namaz, inšallah biznila, on nije griješan. Ono što je nama muslimanima naređeno jeste da klanjamo pijet dnevnih namaza u toku dana i noći. Sve mimo toga, inšallah, je dobrovoljno i sve mimo toga je na fila. Jedna od tih na fila jeste i teravijih namaz. Ono što se može kazati vezano za teravijih namaz jeste... <hup> da je to dobrovoljni ibadet i čovjek vjernik bi se trebao maksimalno truditi da u svakoj noći klanja teraviju. Ako ne može klanjati u džematu, trebamo znati da se može teravih namaz klanjati i kod kući. Velik broj ljudi ako nije klanjao teravih namaz u džamiji, on ga neće klanjati kod kući. Ispravno je da čovjek teravih namaz može klanjati sam kod kući ili sa svojom suprugom, ili sa svojom djecom, ili žena sama, ili muž sam. Znači nije uvjet ispravnosti klanja teravih namaza da se klanja u džematu. Definitivno, malo je ljudi koji znaju dosta Kur'ana kako bi mogli da klanjaju 20 krekijata teravih namaza, pa ljudi zbog toga najviše voli da klanjaju teravih namaz u džematu. Ali rekli smo ako bi čovjek iz datog razloga bio spriječen da klanja teravih namaz u džematu, može teravih namaz teraviju klanjati i kod kući. Ono što je interesantno spomenuti jeste i činjenca, ako čovjek i ne zna mnogo Kur'ana, a želio bi da klanja više rekjata, da duže klanja, nema smetnje da čovjek uzme mushaf u desnu ruku i znači da u namazu uči iz mushafa, kada završi određen dio koji je tijelo da uči na jednom rekijatu, spusti pored sebe mushaf, klanja sve, ostalo opet kada se vrati na kijam, na učenje, uzet mushaf i iz njega će čitati. Kada je u pitanju broji rekijata teravih namaza, Allahoposlanik je rekao u jednom općenitom hadisu Salatul lejl mathna mathna Nočni namaz je 2 po 2 2 po 2 tako da broj rekjata taravih namaza nije ogrančen. U dosta zemalja, u dosta, hajde da kažemo, isla, u velikom dijelu islamskog svijeta muslimani klanjaju 20 rkeata teravih namaza. Od vremena Božih poslanika pa sve do dana današnjih postoji različiti stavovi u pogledu toga koliko se teravih namaz može klanjati. E, to je pitanje jedno koje nije precizirano, hajde da kažemo, e, nije Nije određeno baš koliko čovjek može klanjati teravij, tako će čovjek klanjati shodno svoju mogućnosti, shodno želji, tijenju, shodno e, periodu dokon osjeća lagodnost u namazu. Pa čovjek može klanjati 2 rek'ata, može klanjati 4, može klanjati 8, može klanjati 12, može klanjati 20, a može klanjati i više od 20. Bilo je islamskih učeniaka koji su smatrali da se teravija klanja 30 ili 36 rek'ata. U svakom slučaju e, muslimani nesmiju dozvoliti on usto ono nam se dešavala u, u u u zadnjih desetine godina gdje se velike velike rasprave vode oko toga koliko rekiata klanjati te teraveh namaz. Teraveh namaz je dobrovoljni namaz. Čovjek neka klanja koliko može da klanja. Ne smijemo jedni drugi prezirati, niti smijemo jedni drugi mrziti zbog toga što je neko klanjao 20, neko 8, neko 10, a neko nije klanjao nikako. Sve su to dobrovoljni namazi. Čovjek ako inšala klanja imaće zbog toga nagradu. Ako i ne klanja ili klanja manje neko neko, neko drugi, inšala bi i iznila da svi su oni u hajru. Svakako da ljudi u džematima gdje se klanja 23 kreata primjera radi, ako već izlazi iz džamije u toku namaza, onda treba da pažljivo izlazi, da ne remete harmoniju, mir u džematu u kojim se klanja teravija. Nakon toga svakako ima nevi nije spomenuo ovdje jedan veoma interesantan hadis koji se odnosi na vrijednost teravih namaza znači ima mennevi je spomenuo i dva hadisa koji kazuju na vrijednost noćne na file u mjesecu ramazanu postoje i drugi argumenti koji kazuju na vrijednost teravije jedan od tih hadisa jesu riječi Allahu poslanika men qame ma'al imami hatta jansarif kutibe lehu qiyamu leil onaj insan koji bude klanjao teradju ili noćni namaz sve do kraja dok imam bude klanjao koliko god da imam klanja ako imam klanja 8 on klanja 8 ako imam klanja 13om klanja 13 ako imam klanja 20 20 onaj čovjek kaže alo stanik ko sa imamom klanja sve dok ne završi, koliko god da imam klanja, sve dok ne završi, njemu će biti upisano nagrada kao da je cijelu noć proibaditi. Allahu ekber. Pa je ovo jedna velika nagrada za insana koji klanja eh, potpunu teraviju, potpunu namaz teraviju za imamom. Pa insan vjernik, ako ima vremena, ima mogućnosti, eh, hajde da kažemo, i raspoloženja, trebao bi se maksimalno potrutiti da kada već klanja za imamom, Da klanja kompletno znači sve što imam klanja da sa njim zajedno klanja nadaju se da potpadne pod ovu veliku nagradu ko klanja sa imamom sve dok on završi biće mu upisana nagrada kao da je klanjao cijelu noć noćni namaz. <kuh> nakon toga u 1014. poglavlju kaže imam nevi o kojoj noći u kojoj noći u kojoj se noći nalazi lejletul qadet i vrijednosti badeta u njoj Imam Nevi Rahmetullahi Alehi u ovom poglavlju, kao da kaži, o ti koji čitaš ovu knjigu Rijadu Salehin u ovom poglavlju 214. Spomenut, ćete, spomenut ćemo ti argumente koji govori o tome u kojoj se noći nalazi Leiletul Qadr i vrijednosti badete u toj noći. Prva stvar, šta je to noć Leiletul Qadr? وزيش الله سبحانه وتعالى وقرآن وبيعه ويه سور كواسي زوفه القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما إدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر نوش قدره يه نوش وكويبوطشي لعبية القرآن نوش قدره يه نوش وكويبوطشي لعبية القرآن Allah najbolje zna, postoji razlišti nekih stavova islamskih učenjaka, ali ono što je, ajde da kažem, prevladavajući jeste da uziše Allah Subhanahu taala Kur'an objavio u noći Kadera, počela njegova objava, spuštenje na dunjalučko nebo, a nakon toga je Kur'an objavljivan Tokom 23 godine života Božjeg poslanika shodno određenim potrebama jer mi znamo da e, 13 godina Božji poslanik je primao objavu u Medini, znamo da je Medinska objava imala svoje, aj da kažemo, specifičnosti, odlike. Nakon toga je došao period 10 godina u Medini kada se više potenciralo na propise i tako dalje. Pa je znači Kur'an, početak Kur'ana objavljivanja je započet u noći Lejle tul Qader. U noći lejletul qadr spušten na Dunjalučko nebo, a nakon toga, tokom 23 godine, Kur'an je objavljivan uh, parcijalno Božim poslaniku, aleyhi salatu wassalam. Svakako, <clears throat> so, ova noć u islamu ima veliku, veliku, veliku bitnost, uh, veliki značaj. Citirali smo kur'anski ajed gdje Allah Žršanu kaže lejletul qadr, noć kadera je bolja od hiljadu mjeseci, kažu islamski učenjaci, govoreći o vrijednosti ove, ove, vrijednosti ove noći i komentaršujući ovaj kuranski ajed, noć kadera, ibadet u noći kadera bolji je od ibadeta, hiljadu mjeseci u kojima nema te godine. Noć, znači veoma veličanstvena noć, Da je ibadet u toj noći bolji nego ibadet hiljedu mjeseci u kojima nema te noć. Pa znači vjernik čovjek bi trebao, trebao mnogo, mnogo da se potrudi, da hajde kažemo potrefi, da traži tu noć zbog vrijednosti nagrade koja je spomenuta za ovu noć. <kuh> Uzviše Allah subhanu wa ta'ala, on je taj kao sorter zemlje i nebesa ima pravo da određenu noć ili određeni dan, izuzme i da ga učini vrijednim od ostalih dana i noći. Pa je uzvišen Allah za ovaj ummet, ostavi jednu veliku priliku da za jednu noć mogu da zarade mnogo, mnogo dobrih dijela. Pa je ovaj ummet, uzvišen Allah Allah s.v.t. s jedne strane iskušao da životna dob našeg ummeta, ljudi koji sada žive, veoma je kratka. Mi živimo od 60 do 70 godina, kako što je došlo verodostom hadisu, prijašnji ljudi su živjeli i po 200, i po 300, i po 400 godina, i po 900 godina. Allah Đelešanu kada govori o Nuhu, kaže ostao je pozivajući svoj narod 950 godina. Pa su ljudi prije mnogo duže živjeli. Mi živimo mnogo kraći, ali nam je Allah Đelešanu dao vremena gdje možemo za kratko vrijeme zaraditi mnogo dobrih dijela ili mjesta. Pa primjer radi u Meki, jedan namaz je vrijedni u Meki od stotinu hiljada namaza obavljenih na drugom mjestu. Allahu akbar. Pa mi možemo na, za kratko vrijeme i u određenim mjestima obaviti ibadete za koje ćemo biti mnogo, mnogo nagrađeni. Jedan od tih znači, posebnih vremena jeste i noć Lejletul Qadr Za koju smo kazali da je ibadet u njoj vrijedniji od ibadeta 1000 mjeseci u kojima nema te večeri. <clears throat> Kaže uzihjeni Allah inna anzalnahu fi lailatul qadr e, Komentarizali smo taj Kur'anski ajed da se misli da je uzvišan Allah s.a. počeo objavivati Kur'an u noći kadera, da Kur'an spušten na Dunjalučko nebo, a nakon toga, nakon toga je shodno potrebi vremenskim znači, intervalima objavljivan Božim poslaniku. U 1189. Hadisu Adebu Horiri radi Allahu se prenosi da vjerouesnik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Ko noć Ljilel Kadir provede u ibadetu vjerujući nadvojce, nagrada Allaha bićemo oprošteni grijesi." Vraćamo se u voj treća metoda i treći način kako čovjek u Ramazanu može da zadobi oprost grijeha, rekli smo post mjesecu Ramazana, klanjanje teravih namaza tokom cijelog Ramazana i treća stvar, da čovjek noć Lejletul Qadr pogotovo provede u Ibadetu. Pa kaže Allah u poslaniku, jer doslovno hadijskoj bilježi i Buharija i Muslim, ko noć Lejletul Qadr provede u Ibadetu vjerujući i nadvice nagradu Allaha, bit ćemo oprošteni grijesi. Samim tim, znajući da je ova noć toliko vrijedna, vidjet da se ashabi, sam Boži poslanik i njegove ashabi, da su se trudili Tražeći tu noć, tražeću smislu, povećavajući i vadet u noćima mjeseca Ramazana, jer noć lejletul kader je definitivno u mjesecu Ramazanu. Vidjet da je Allah poslanika alaihi salatu wasalam ovom umetu smanjio znači dane u kojima će istraživati i tragati za noći kader. Nakon toga imam nevi rahmetullahi alaihi spomeno je Hadis pod brojem 1190. Ibn Omer radi Allah o prinsi, da su neki vjerovijesnikovi sallallahu alaihi ve selleme ashabi sanjali da je noć lejletul kader nalazi se u jednoj od sedam zadnjih noći mjeseca Ramazana. Pa je Allah posanik alaihi salam, nato salam rekao vidim da svi vaši snovi jednoglasno ukazuju na to da je noć kadera u zadnjih sedam noći Ramazana pa ko bude tražio noć lejletul kader lejletu neka je traži u zadnjih sedam noći. Hadis bilježi Buharija i Muslim. U ovom vidimo da Allah poslani Kalehi Salatu Wasalam za tu godinu kazao je ashabima tražite noć u zadnjih sedam dana mjeseca Ramazana. Vidjet ćemo, nakon toga da imam enevi rahmetullah, ja li je citirao i hadise u kojima spominje da je laoposlanik rekao, tražite noć kadera u zadnjoj trećini, pa je kazao tražite noć kadera u neparnim noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana. Pa je inša Allah iznila ispravno, Allah najbolje zna da noć lele tul svake godine se mijenja znači nije uvijek to ista noć. Imamo, jer hadise iz kojih se vidi da je noć kadera, lejle tul kader, nekada za života Boži poslanika u jednoj godini bila 21. noć, nekada je bila 23. noć, nekada 27. noć, nekada 29. noć i tako dalje. Pa je nemoguće pomiriti te hadise osim da kažemo da noć lejle tul se premiješta iz godine u godinu. Ali ono što možemo odgovorno tvrti jeste da je ona u Ramazanu, da je u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana i da je u neparnim noćima, noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana. Noć Liletul Qadr, ibadet u njoj je vrijedniji od ibadeta hiljedu mjeseci u kojima nema te noći. Okay. Ona se nalazi u mjesecu Ramazanu 100% nalazi se u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana i nalazi se u neparnim noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana ispravno je rekli smo da je nemoguće pomiriti hadise koji govori o vrijednosti i, i tome je kada je noć ledet od osim da kažemo da se ona svake godine pomjera iz godine u godinu u 1191. hadisu odaiša radi Allah da se prinosi da je rekla Allah poslanik ali se nam rekao je E, rekao je, zadnjih deset dana Ramazana e, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, zadnjih deset dana Ramazana borio bi u itikafu i govorio bi tražite Lejle Tulkader u zadnjih deset noći mjeseca Ramazana, hadij izbileži Buharije i Muslim Aisha kaže, Allahu poslanik bi zadnjih deset dana u želji da potrefi i da nađi nagradu koja se obećaju za Lejle Tulkader ulazi u itikaf I tikaf je jedan posebeni badet koji je izuzetno zapostavljen e, u našem narodu, a to je da čovjek u zadnjih deset dana mjeseca Ramazana uđe u itikaf, odnosno boravi u džamiji tu spava i znači tokom dana gleda da se ajde kažem malo odmori ali cijelu noć pokušava da provodi u ibadetu i tu je bila praksa božjih poslanika li se letu selam njegovi supruga i njegovi hasaba da su ljudi koji su imali ajde kažemo određeno slobodno vrijeme ulazili bi u i'tikaf u i'tikaf i boravili bi 10 dana uh, u mesdžidu pokušavajući na taj način da povecaju svoj ibadet i da hajde da kažemo, sigurno potrefe noć lejletul kader. Praksa Božih poslanika, ali se lato selam je bila da je svake godine ulazio deset dana u itikav. Kaže se u hadisu 1192. moda iše, radi Allah ternes, prenosi se da Allah poslanika, ali se lato sam je rekao, tražite lejletul kader u neparnim noćima zadnjih deset dana mjeseca Ramazana. Pa vidimo, u prijetodnom hadisu poslanik kaže, noć kadera je u zadnjoj trećini. Sada kaže, Tražite, znači propisano je vjerniku da se trudi, da traži noć Leletul Qadr, pa kaže Allaho poslanik, tražite noć Leletul Qadr u neparnim noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana. U <clears throat> 1193. hadisu da iši radi Allaho se prosi da je rekla kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana. Ona govori o stanju Božjeg poslanika, najboljeg Allahovog groba, a svakako mi bi se trebali ugledati u Božjeg poslanika i truditi se da činimo ono što je činio i on. Pa kaže Aisha, a, a, radi Allaho al -anha, kada bi nastupila zadnja drčina mjeseca Ramazana, Allaho poslanik, alihi salatu wa salam, provodio bi noć u Ibadetu. Budio bi svoje ukućane na namaz, potpuno bi se posvjetio Ibadetu i pritegao bi svoj izar, znači aludirajući, ne bi imao intimni kontakt sa svojim suprugama. Pa pogledajte praksa Božijeg poslanika iako je on bio najbolji Allahov rob, najpobožniji Allahov rob. Oprošteni su mu, protekli grijesi koje je i uradio i koji će uraditi. Opet, kaže Aisha, kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana, Allahov poslanik bi oživljavao noći i badetom. Budio bi svoju porodicu. Vjernijih čovjek treba da se ugleda u Božijeg poslanika i da pazi na svoju porodcu, svoj, porodicu, svoj Svoju djecu, svoju suprugu da se organizuju zadnjih deset dana mjeseca Ramazana da zajedno posti, da zajedno iftar, da zajedno sehuri, da zajedno ustaju na noćni namaz, da zajedno idu na teravije itd. Pa je bila praksa Božih poslanika da je svoje supruge, svoju porodcu budio da klanjaju i oni noćni namaz a u želji da, hajde da kažemo, pogodi i potrefi noć Ljede Tulkader, Allah uposlanik bi se i odvajao od svojih supruga u postelji, jednostavno kako ga taj, hajde kažemo, i intimni život ne bi odalio od ibadeta, tražiči veliku nagradu ovoj noći. <clears throat> Nakon toga, 1295. hadis od Aisha, radi Allah, se prenosi da je kazala upitala sam Allahu poslanika Allahu poslanike šta misliš kada bi znala u kojoj je noći lejletul kader koju bih dovu upućivala Allahu a on reče reci Allahumma inne kafuvun tuhibbul afe fa'fu anni Allahu moj ti mnogo praštaš voliš praštanje pa oprosti meni a iša radi Allahu talana kaže Allahu poslaniku Allahu poslanike kaži mi kaži mi dovu koju bi ja mogla kazati u noći za koju ću prepostaviti da je noć Leletul Qadr. Jer je mnogo bitno da čovjek u toj noći što više zikri, što više dovi, što više uči Kur'ana, što više namaza, što više sadaki itd. Pa kaži, Aisha radijallahu ta'ana, koja je to dova? Šta mi preporučuješ? Pa kaži, uči ovu dovu Allahumme inneke afuvun tuhibbul afwe, fa afu fa'afu anni. O Gospodaru, o Allahu, Ti si onaj koji mnogo prašta i voliš da praštaj, oprosti meni i ovoj dova koji čovjek trebao i da uči kako u Ramazanu tako iz Ramazana i ima mimo Ramazana zbog sve obuhvatnosti, ninok o Gospodaru. Ti voliš da praštaš i ti mnogo praštaš meni oprosti. Pa čovjek treba i mimo Ramazana da upuću je uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala domu u kojoj će ga moliti da oprosti insanu. Jer svi mi, braću moja draga, bez obzira ko bio čovjek, svi imamo svojih grešaka, svi imamo svojih grija za koje treba da molimo uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe. Nakon toga imam en nevi rahmetullahi alihi Prešao je na jedno novo poglavlje, a to je 215. poglava Vrijednost, upotrebe svaka i urođena svojstva fitra. Kaže imam Nevi Rahmetullah u pogla ovom poglavlju o ti koji čitaš snigu Rijadu Salihin. U ovom poglavlju će spomenuti određene argumente koji ukazuju kako je Allah poslanik podsticao svoj umet na koristenje mi svaka, čišćenje zubi Drugim riječima slobodno možemo kazati koliko islam mnogo mnogo pažnje posvećuje higijeni. Mi ako pogledamo u islam vidjećemo da islam znači sav je sazdan na higijeni. Allahu svtani kaže et-tuhuru iman. Paharet čistoća je pola imana, pola vjere. Pa ćemo vidjeti čovjek svaki dan čovjek koji redovno klanja namaz, pet puta se abdesti, pet puta peri ruke, pet puta se umiva, pet puta čisti svoju bradu, pet puta potire kosu, pet puta perje svoje noge. Zamislite, braćuma, draga i cijine, sestre, koliko je islam čista vjera, koliko postiče na higijenu. Jednom sedmično minimalno čovjek treba da se okupa, ako ništa za dan petak, znači kada je veća, Koncentracija ljudi, propisano je vjerniku kada krini na džumu da se okupa, da ne govorimo što čovjek treba pod obavezno nakon intimnog kontakta sa suprugom da se okupa, žena kada završi sa mjesečnicom treba da se okupa i tako dalje, znači isna mnogo, mnogo pažnje posvećuje higijeni. I kamo sreći, kamo sreći kada bi se muslimani pridržavali argumenata koji kazuju na vrijednost higijene u islamu, nažalost moramo konstatirati da određen broj muslimana, čak možemo kazati muslimanskih država, mnogo, mnogo su daleko od onoga na čemu je islam i islamski principi, ono u čemu je pozivao Allah poslani karih salatu wa seram. Nažalost, velik broj muslimana i u mnogim svojim drugim postupcima nije svjestan činjenica da ljudi danas, putem medija, putem mobitela, putem interneta, gledaju islam kroz postupke muslimana. Pa danas kad odete u neke islamske zemlje gdje su muslimani izrazita većina, pa vidite nehigijenu, pa vidite prevare, pa vidite nepismjenost, pa vidite ovo, vidite ono, onda ljudi kažu, ako bi mi primili islam, hoćemo li i mi biti takvi? Pa ljudi svojim postupcima, nesvjesni, odaljuju ljude od Islama. A vidjećemo koliko je samo Allahu poslanik izrekao hadisa koji govori o vrijednosti misvaka, čišćenja, čišćenja usta i zuba misvakom. Svakako... Prije nego počnemo govoriti o ovim e, argumentima, e, želim da spomenim da islamsku čenjaci kada govori o misvaku, e, vjerujem da velik broj vas je vidio šta je misvak, to je jedna grančica putem koje je Allah poslani k'alih salatu wasalam čistio usta i svoje zube kažu islamski učenjaci, cilj korištenja mi svaka jeste čistoća zuba i čistoća usta. Tako da danas, onaj musliman koji koristi četkicu za zube i kaladont, on postiže ono što je od njega, hajde da kažemo, vjera tražila, da postigne mi svakom. Jer mi svak ima prvenstveno za cilj da očisti čovjeku usta. Definitivno mi ima svoje određene odlike, koji ne postoje u korištenju četkici i kaladonta, ili neke paste za zube, ali... Generalno gledajući, kažu islamski čenjaci, Hadijs koji ukazuju na vrijednost korištenja mi svaka odnose se i na korištenje četkici za zube i paste za zube. Pa čovjek musliman koji nema mogućnost da nabavi svak, ili ne zna ga koristiti ili jednostavno u zemljama gdje se misvak ne prodaje ili ga ne može naći, inšala biznilahi pranjem zuba četkicom za zube i korištenjem paste, inšala on potpada pod argumente koji ukazuju na vrijednost korištenja mi svaka. Definitivno to nas ne spreča da u onog momenta kada budemo imali mogućnost, ako posjetimo Meku ili Medinu ili u datom momentu imadimo mogućnost da kupimo misak i da koristimo misvak. baš sljedeći Boži poslanika ali se letu se u tom njegovom postupku, ali elhamdulillah i korištenjem četkice za zube i korištenjem paste za zube mi postižemo onaj cilj koji se treba postići mi svakom, a to je čistoća i higijena, oralna higijena usta. <clears throat> U 215, 215. poglavlju rekli smo vrijednost upotreba svaka i urođenih svojstava. Vidjet nakon što imam nevi spomeni nekoliko argumenta koji ukazuju na vrijednost mi svaka i određene propise vezane za mi svak i koja su to u islamu urođena svojstva kod čovjeka. 1296. hadis od Ebu Huriri radi Allah to nas prenosi da Allahu poslanik rekao, kada ne bi otežao svome ummetu ili rekao narodu, naredio bi im upotrebu svaka prije svakog namaza. Hadis bilži Buhari je muslim. Kaže Allahu poslanik, ja, ja se bojim da ću otežati ljudima. Ali kada znam im, kada bi znao da im to neće biti teškoća, ja bih im naredio, naredba da kada god žele klanjati, treba usta da očiste mi svakom. Pogledajte, znači čovjek dnevno klanja minimalno 5 puta. 5 puta bi trebalo da čisti zube mi svakom. Pogledajte na kakav stepen znači Islam podiže higijenu usta da Bozhi postani kaže, ja se bojim samo da ću to otežati ljudima, inače bih im to naredio. Iako to nije nariđeno, ostaje onda propisano da čovjek kada god hoće da klanja, da očisti svoje zube mi svakom. Definitivno kada u pitanju kada su postavili pitanje Šihu Sejmuinu rahmetullahih alejhi u pogledu korištenja četkice za zube i e, paste, da li da li, e, se vrjednost mi svaka odnosi na to nekazao da, ali kaže Ipak ostaje da je Boži u mnogo situacija koristio misa kada se četkice za zube ne može koristiti i pitanje, kaže, koji treba postaviti stručnim osobama koliko je u toku dana i Dobro i zdravo da čovjek u toku dana deset puta primjer radi perije zube, četkicom za zube, dok kada je u pitanju misak, čovjek može u toku dana koristiti 20-30 puta misak i sigurno u tome nema nikakve šteti, pa su to neke odlike kojima se misak odlikuje nad današnjim načinom čišljenja zuba, to su četkice i e, paste za zube. Pa vidimo ovdje u ovom hadisu da Allah poslanik ali se leto je ja mnogo pažnje posvećivao mi svako da kaže ja sam razmišljao da to naredim ljudima ali bojim se da će im to biti preteško. Nakon toga u 1197. hadisu Huzefa radijallahu ta'an kaže kada bi se Allah poslanik ali se leto sem probudio u noći svoja bi usta čistio mi svakom. Znači, Boži poslanik noće probudio je se, hoće da počne klanjati namaz, noćni prva stvar koju bi uradio, očistio bi svoje zube, mi svakom. Pogledajte koliko mnogo pažnja Allah poslanik posvećuje zubima koliko pažnje posvećuje e, oralnoj higijeni usta, da je odmah dok bi ustao naveći, mi znamo svi kada čovjek naveći spava, da, ajde kažemo, određen zadah iz njegovih usta se promijeni, pa je lijepo da čovjek kada ustane, prvo očisti zube i to je sunet Božijeg poslanika. Aleih i selatu selam Nakon toga, u i 200. hadisu Šureyh ibn Hani kazuje upitao sam Aishu šta bi prvo, šta je bilo šta bi prvo vjerovijesnik sallallahu alaihi sallam učinio kada bi ušao u kuću a ona je rekla upotrijebio bi mislak hadis bilježi imam Buhari kaže Aisha Allah uposledi, kada bi odnekli došao s polja prvo što bi radio uzeo bi svoj misak i očistio bi zube Pa znači opet vidimo da Allah poslanik koni naredio i propisao je korištenje misvaka prije namaza. Kada bi ustajao navečer na noćni namaz očistio bi zube, kada bi ulazio u kuću opet bi čistio zube. U 1201. hadisu devu Musa el-Lešer radijalullah tan se prenosi da je rekao ušao sam kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve selleme a on je vrh jezika, on je vrh misvaka držao na svom jeziku. Hadis bliži Bogu i muslim Znači imamo vjerodostojne hadise, jedan od tih hadisa jeste ovaj hadis da Allah oposlanik alaihissalatu wasalam mi svakom čistio i svoj jezik. Znači mi svak ima nekoliko svojih funkcija, jedna je da očisti zube, a jedna je da se mi svakom očisti i jezik. Velik broj ljudi velik broj ljudi ne zna za taj sunnet, da je sunnet da se ponekada mi svakom očisti i jezik. U 1202. hadisu da iši, radijel Allah, to je vam se prenosi da je vjerovjesnik, sallallahu alaihi svema rekao, mi svak predstavlja čistoću za usta i zadovoljstvo za gospodara. Allahu atpjer dvije velike koristi, jedna dunjalučka, jedna ahirecka. Kaže iša, rekao je Boži poslanik, mi svak predstavlja čistoću, higijena usta a predstavlja zadovoljstvo gospodara. Kako će mi sad biti go zadovoljstvo gospodara? Na način da čovjek kada čisti ustami svakom, on je na taj način pokuran Božijem poslaniku, on je na, ta, na taj način sljedbenih Božijeg poslanika, praktiku je ono što je prakticirao Božij poslanik, slijedi ono što je naredio Božij poslanik, na taj način čovjek postiže zadovoljstvo uzvišenog Allah, wa pa bi vjernik čovjek trebao da se trudi, da pazi na higijenu svojih usta. U današnje vrijeme, znači to može postići četkicom za zube, korištenjem paste, a oni ljudi koji mogu e, da nađu, da sebi priušte, da kupi, i Definitivno, definitivno je dobra i lijepa stvar. Nakon toga imam nevi rahmetullah i alihi, spomenu jedno novo poglavlje. Ono što je interesantno spomenuti kada u pitanju misvak, da čovjek znači u svim situacijama može koristiti misvak u svim situacija može koristiti misvak. Islamsko ženac imaju različite poglede u pogledu čovjeka koji posti da li nakon podni namaza može koristiti misvak u toku posta, ali ispravno Inšalab izgleda da u toku posta isto čovjek može koristiti misvak za čistinje zuba, s tim što će paziti, jer misvak u datom momentu one kada sa njega opada njegova ona kora ili nekada se sama ona četkica njegova runi, čovjek treba paziti da ništa od toga ne proguta. Kao što čovjek u toku posta kada perije zube četkicom za zube i pastom za zube, treba se potruti maksimalno da ništa odvodi i paste za zube ne pruđi u njegovo grlo. Pa je čovjek postaču dozvoljeno inšala biznila da tokom cijelog dana, da li ujutro, Da li u napodje ili na veći koristi četkicu za zube, da čer da koristi pastu za zube isto tako da koristi misak. <clears throat> Nekon toga Uh, uh, imam enevi rahmetullahi ali i počinim sa jednim novim poglavljem koje u jednu ruku uh, se nadograđuje na poglavljem i svaka a to su urođena svojstva, znači nešto što bi čovjek trebao da radi, da se trudi, jednostavno to je nešto što odgovara čovjek u ovoj prirodi pa kaže se u hadisu koji bilježi Buhari je muslim od Ebu Hureyri radi Allah da je rekao Allahu poslanik, ali se letu sram, pijete urođenih svojstava. Ili rekao, peteros spada u urođena svojstva. Obrezivanje, sunnečenje, bijanje dlaka sa stidnih mjesta, potkraćivanje nokata, čupanje dlaka ispod pazuha i kraćenje brkova. Ovaj hadis na bileži imam Buharija i muslim, u njemu je Allahu poslanik spomenuo pijet stvari koje bi čovjek vjernik trebao da prakticira i da pazi u svome životu. Prva stvar, kaže Allahu poslanik a.s., obrezivanje, sunnečenje. Hvala Allahu s.a. naš narod je, e, iako u datom momentu, e, odaljen od Islama, pa ćemo vidjeti da velik groj ljudi ne klanja što je mnogo, mnogo, znači velike grije, ali ćemo vidjeti da velika, velika većina pazi na ovu stvar, a to je sunnečenje, obrezivanje muške djeci. Tako da ne treba mnogo snage trošiti, ljude upozoravati na to pitanje. Hvala Allahođeru šanu pa je tu e, izvjetno rasprostranjena praksa kod našeg naroda. Ono što se može kazati jeste da e, pitanje e, obrezivanja i sunničinja e, po mišljenju određenih islamskoj činjaka je vađib obaveza. Tako da kada je u pitanje muško dijete, roditelji bi trebali dok je dijete još malehno i hajde da kažemo mlado da, e, da ga osuneti. Allah najbolje zna, znači nije pitanje sunnećenja precizirano, ali ono što potvrđuje i medicina i što znači potvrđuje praksa da je što ranije bolje to uraditi, čak i prije nego što djete i propuza i prije nego što prohoda jer jednostavno sve što je veće dijete sve je to i bolnije i teže i pogotovo ako dođe djete u situaciju da je već razborito da razumije, da zna da da jednostavno bilo koje odvođenje djeteta doktoru znači iziskuje određene traume a pogotovo kada se radi o jednom malom hiručkom zahvatu tako da ono što je praksa pokazala jeste da je najbolje to uraditi u nekim ranim ranim danima znači dok je djete izuzetno malehno, iako znači, Islam to pitanje nije precizirao. Ono što treba napomenuti e, je činjenica da određen broj ljudi kada je u pitanju o obrezivanje i sumnečenje e, malo i pretjeruje u datom momentu kada nam se javi određena osoba koja želi da primi Islam. Primer radi čovjek koji je 35 godina, 40 godina, 50 godina I u prvom planu odmah uvijek dolazi, nakon što rekne la ilah illallah, odmah treba čovjeka sunnetiti. Definitivno sunnečenje i rekli smo obaveza, ali ne treba tome toliko pažnje pridavati. Čovjek koji primi islam tek uđe u vjeru, najbitnije da počne ispravno vjerovati u Allaha, da vjeruje u sudnji dan, u polaganje računa, da ne čini nedaj Bože širk, da određene stvari koji naslijedio iz religija gdje je prija bio, treba to ispravno počistiti da se, ajde da kažem, ustabili sa najvećim ibadetima islama, sa namazom, sa postom, sa zekijatom, sa odlaskom na hađ i tako dalje. A tek nakon toga, u svemu tome dolazi, dolazi i obrezivanje, i sunrećenje, pa čak ne daj Bož, ako čovjek bi imao strah od toga, i ako bi to i ostavio, to nikako ne dovodi upitno e, njegov islam. Pa ne treba mnogo, mnogo te stvari forsirati za osobe koji su tek prihvatile islam, a Rijetko nam se dešava da ljudi dok neko primi islam imamo ošćaj da jedva čekaju da neko primi islam pa odmah prvo što mu kažu da treba da se osuneti. <kuh> pa znači prva stvar koju spomenu Allah Sanika Elisa Elatu u ovom hadisu jeste obrezivanje. Rekli smo da je izuzetno jako mišljen islamsko činjaka koji kažu da je obrezivanje, sunnečenje obave za muško i djeci gledanost aspekta medicini gledanost aspekta eh, onoga što je medicina kazala definitivno izuzetno i mnogo mnogo koristi koji je obrezivanje nosi u sve tako ćemo danas znači da ljudi koji su nemuslimani svatajući medicinskog aspekta kolika korist eh, proizilazi za dijete i njegov spolni organ i umanjuje upale znači danas ćete vidjeti da ljudi nemuslimani obrezuju svoju djecu i suneti. <clears throat> Druga stvar koju Allah poslanih spomenu u ovom hadisu Prva stvar, obrezivanje, sunjećenje. Druga stvar, brijanje dlaka sa stidnih mjesta. U islamu je propisano i muškarcima i ženama da znači oko genitalija, oko stidnih dijelova tijela s vremena na vrijeme, s vremena na vrijeme shodno potrebi od strane i obriju dlake. <hlasenja> Svakako opet sve nam ovo ukazuje koliko Islam posećuje pažnje higijeni pa smo vidjeli i samo obrezivanje. Jedna glavna stvar zbog koje je naređeno obrezivanje jeste iz razloga higijeni. I mnogo, mnogo, mnogo je higijeničnije znači da čovjek bude obrezan nego da nije. S druge strane i uklanjanje dlaka oko stidnih dijelova tijela definitivno mnogo je higijeničnije nego da to ne bude uklanjeno. Isto tako treća stvar Kaže Allah uposlanik alaih salatu wa salam podrezivanje nokata treća stvar, opet ćemo vidjeti ako čovjek zapusti nokte da se pod njegovim noktima e, nakupljaju raznorazni razne e, nečistoće tako da e, definitivno Islam e, islam podstiče muslimane i sve druge ljude da e, redovno pazije na svoje nokte. Čak imamo vjerodoštvene, hadisi da je laoposlanik alise to ogrančio da ne smije nikako prijeći 40 dana danas s vremena na vrijeme imamo određene trendove modu da omladina pogotovo djevojke puštaju nokte, muškarci nekada puštaju samo jedan nokat i tako dalje sve je tu u koliziji sa sunetom Božjeg poslanika, ali se letu wasalam a s druge strane, definitivno definitivno, kada, sa, kada gledamo s aspekta, e, higijeni e, pažnja nokata e, definitivno da čovjek na vrijeme reže svoje nokte e, i da ih uklanja, definitivno to je mnogo, mnogo higijeničnije a s druge strane i samo puštanje nokata Pogotovo kad su pitanju žene, dosta puta biva razlogom da čovjeka sputava određenim funkcijama njegovih prsti u njegovih ruku. Pa je znači u islamu propisano obrezivanje i veli grućenjaka je smatruo da je to obaveza. U islamu je propisano uklanjene dlaka oko stidnih dijelova tijela i za muškarce i za žene. U islamu je propisano podrezivanje nokata da ne prelaze nokti 40 dana nikako, a sodno potrebi i prije toga da se režu. Čupanje dlaka ispod pazuha. Interesantno je da u svim hadisima Allah poslanik kada govori o uklanjanju dlaka ispod pazuha da govori sa terminom čupanje dlaka. Čak sam slušao da određeni učinjaci kažu e, onaj ko može istrpjeti da čupa dlake ispod pazuha da na taj način umanjuje dlake. Za razlikod onog čovjeka koji dlake, umanju, e, dlake ispod pazuha uklanja brijanje. Svakako opet smo rekli e, osnovni cilj islama jeste higijena Pošto su pazusi mjesta gdje znači dolazi do koncentracije znoja, Islam je propisao čovjeku vjerniku da uklanja dlake ispod pazuha. Ono što je u Islamu bitno da se ukloni dlake. Da li će se uklonuti brijanjem ili čupanjem, a ne kada su čak ljudi to radili i na određen način kao da su to spaljivali. Sve je to validno, bitno je da se dlake uklonu. Ono što je od sunneta, baš od jeste čupanje dlaka, ali ako insa ne može, jednostavno da li ga to boli ili nije navikao ili ne zna to raditi onda će pribjeći bilo kojoj drugoj metodi, da li će to uraditi sa nekom mašinicom, da li će to uraditi sa e, brijačem, da li će to, znači i u islamu je bitnan cil Cilj, cilj da se dlake uklonu zato što jednostavno je to mnogo, mnogo adekvatnije kada je u pitanju higijena. Pa vidimo opet jedna od stvari koja ukazuje koliko islam pažnji posvećuje higijeni jeste da je propisano i naređeno uklanjene dlaka ispod pazuha i za muškarci, za žene. Nedijedko ćemo vidjeti da ljudi, pogotovo u nekim ruralnim sredinama kad su u pitanju sela ili šta ja znam, ljudi koji ne znaju za ove da ljudi nikada u životu možda nisu uklonuli dlake ispod pazuha, a što je definitivno definitivno nehigijenično e, daleko od bilo kakvog nekog normalnog razmišljanja pa u islamu znači propisano propisano čovjek sremena na vrijeme ukloni dlake ispod pazuha a sve to opet ukazuje koliko islam još prije 1400 godina mnogo mnogo pažnje posvećivao ljudskoj higijeni I zadnja stvar, kraćenje brkova, insan u islamu vidjet ćemo poslije kroz hadise, naređeno muslimanu da pušta bradu, a da krati brkove i samo za puštanje brkova, da prelazi tu neku normalnu granicu preko usana, definitivno uzrokuje da, da se hrana dodiruje sa brkovima, što definitivno nije nimalo higienčno, pa je u islamu propisano da se brkovi potkračuju, a da se brade puštaju. Na kontoga, na kontoga. Hiledu 204. hadis od radi Allahu tajan, se prenosi da Allahu poslanik ali selatu ve selam kazao Deset vrsta pada u fitru. Znači Allahu u jednom hadisu kada je spominjao nekim hadis ashabma, spomenuo je pet stvari koje čovjek treba paziti kada je u pitanju njegovo tijelo i njegova higijena. U drugom hadisu spomenuo i još neke stvari, pa u ovom hadisku i također je dostojena iša, radijalala tajana, prenosi da je Boži poslanik kazao da je deset stvari koji čovjek treba paziti kada je u pitanju higijena njegovog tijela. Pa kaže se, prva stvar, kaže Allaho poslanik, deset je urođena svojstva. Kračenje brkova, U ovom hadisu prije bilo zadnja stvar u kraćem brku, u ovom hadisu počinje odmah sa kraćem brku, pa smo spomenuli da je u islamu propisano da čovjek pazi na svoje brkove i da ih znači s vremena na vrijeme krati jednostavno i zbog ljepote izgleda i s druge strane zato što je to higienični. Druga stvar, Puštanje bradi. Vidjet da je nakon toga, imam, ne vi spomenu jedan poseban hadis u kojem govori o propisima puštanja bradi, ali generalno što možemo kazati, muslimanima, muslimanima je nariđeno puštanje bradi. Poslijećemo o tome, inšala, kratko malo prodetaljisati. Treća stvar koju Allahu poslanik spominje u ovom hadisu jeste upotreba misvak. Mi smo večeras spomenuli nekoliko hadisa koji ukazuju na vrijednost korištenja misvaka, pa smo kazali da danas ljudi koji nemaju priliku da koriste misvak za čišćenje zuba, ako Bog da ako budu koristili četkucu za zube i budu koristili kaladont, inshallah oni su time postigli ono što se treba postići misvakom. Ispiranje nosa Vodom, prilikom abdesta čovjek pet puta dnevno kada uzima abdest čisti svoj nos, ali opet kažemo, pogledajte kako je islam plemenit, kako je potpuni savršen, da određene stvari propisuje, a sve to opet ima svoju pozadinu, a to je higijena. E, šesta stvar podrezivanje nokata, spomenuli smo da se to odnosi i na muškarci i na žene, pranje kože između prstiju, a čak islamski neki učenjaci kažu da se to odnosi i na određen druga mjesta gdje može doći do skupljanja nečistoći na čovjekom tijelu. Pa između ostalog čovjek kada se tušira da primjer radi operi e, pupak, da operi mjesto između prsta jer se tu može doći do e, sakupljanja nečistoća pa je propisano i pohvalno da čovjek očisti mjesta na ima može doći do sakupljanja nečistoći na ljudskom tijelu. Isto tako, čupanje dlaka ispod pazuha, o to mi smo govorili, brijanje dlaka sa stidnog stidnih djelova mjesta i pranje vodom, da čovjek nakon što završi fiziološku potrebu, da se očisti vodom. Pogledajte, svih ovih deset stvari, opet i e, pranje nakon fiziološke potrebe, Islam još u to vrijeme, još u arapskom svijetu, gdje su uvijek bile velike nestašice vode, Islam propisuje da čovjek nakon i velike fiziološke potrebe i male fiziološke potrebe, obavezno, obavezno treba da se očisti Svakako postoje neka alternativna alternativni načini higijene i čišćenja e, nakon fiziološke potrebe da čovjek to učini ili e, odjećom ili e, korom ili kamenom, ali osnova znači jeste da čovjek treba nakon fiziološke potrebe da se očisti vodom. Svi ovih 10 stvari imaju zajedničku zajednički cilj a to je higijena ljudskog tijela. Pogledajte koliko je islam savršen i koliko je islam lijep, koliko ljudna preporučio, koliko ljudna preporučio sve ono što će čuvati njihovo tijelo i paziti higijenu njihovog tijela. Nakon toga, nakon toga, zadnji hadis u večerašnjim druženju, okolik ćemo se inšalama malo i zadržati, jeste hadis od Abdullaha ibn-Omera, se prenosi da Allah se lejato, je Allah poslanik Ali Selea se nam rekao, podkresujte brkove i puštajte bradu, hadis bileži Buharija i Muslim. Vidimo u ovom hadisu Ja inače nisam od ljudi koji voli mnogo da pričaju o bradi, da forsira priču o bradi, ali definitivno ljudima se mora nekada spomenuti propis e, određenog pitanja. Prva stvar u ovom hadisu kojeg bilježi ima Buharija i Muslim, Allahoposlanik alaih salatu wasalam u naredbenoj formi kaže podkresujte brkove i puštajte brade. Generalno pravilo u islamu kada određena stvar bude izrečena u naredbenoj formi, ona u osnovi je vađi, farz, obaveza. Ovdje vidimo da je Allahov poslanik, ali salatu vesselam, naredio puštanje bradi. To je jedna stvar, rekli smo iz naredbene forme u islamu. Kada određena stvar duži u naredbenoj formi tako je izrečena, isto ga proizilazi da je ta stvar obaveza. Pa znači na osnovu ovog hadisa i mnogih drugih hadisa možemo slobodno kazati da se tine hadisa Allahov poslanik, ali salatu vesselam, izrečene su Da je naredio muškarcima svoga umeta da puštaju bradu, a da potkresuju brkove. Ono što treba spomenuti jeste nekoliko stvari vezano za ovu pitanje. Prvo, mi živimo u vremenu kada velik broj ljudi želi da poistovjeti puštanje bradi sa nekim ekstremnim razmišljanjima i nekim čak nazovimo i terorističkim pogledima na mnoga pitanja. Te dvije stvari nemaju nikakve dodirni vezi. Puštanje brade je stvar koja je naređena u islamu. To što insanu dato u momentu pusti bradu, pa napravi neku grešku, tu grešku treba pripisati insanu samome, a nikako grupaciji ljudi koji imaju sa tim čovjekom dodirnu tačku. Puštanje brade je naređeno u islamu. U mnogim vjero dostojnim hadisima Božje poslanika. To je jedna stvar. U današnje vrijeme, u vrijeme islamofobije, mnogo, mnogo, mnogo znači, hajde da kažemo, pažnje se posvećuje puštanju brade insan dok ima bradu dok je ušao u avion, dok je došao na aerodrom, dok ide po ulicama nekih evropskih ili drugih gradova, ljudi gledaju na njega, hajde kažemo, sa nekim prezirom, što je neispravno jer je svačije pravo da kažemo da, da izgleda kako hoće. Pa rekli smo, prva stvar, e, u islamu je strogo naređeno puštanje bradi. Druga stvar, ne postoji niti jedan hadis da je Allah poslanika ali se tu vaselam, Skračivao nešto od svoje bradi. Pustio je njegovu bradu da raste onoliko koliko, hajde da kažemo, ona i bude rasla. Brada Božih poslanika, ali ih se letio se nam, kao što je došlo u opisima nekih asava Božih poslanika jeste bila negdje u dužini jedne šaki. Znači u dužini jedne šaki je bila dužina brade i Božji poslanik, ali se, letu selam, i hadisi koji govori o tome da je Božji poslanik kratio bradu e, dužinom i širinom, nisu ispravni. Znači, nemamo vjerovoste na hadis koji ukazuje da je Božji poslanik, ali se, letu i selam, kratio bradu. Isto tako, velik broj ljudi želi da prestavi, da je puštanje bradi običaj Arapa. Pogledajte, običaj Arapa za Božji poslanika, za vrijeme Božji poslanika je bilo da nosi je turban ili da malo imaju i dužu kosu. I to je činio Božji poslanik, ali zato nećete naći nigdje da je poslanik naredio nošenje turbana ili puštanje kosi. Pa je znači puštanje kosi i nošenje turbana možemo pripisati za običaj Arapa. Ali puštanje bradi ne možemo povezati za običaj Arapa jer je Božji poslanik poslan cijelom umetu i Božji poslanik je izrekao desetine hadisa u kojima je naredio puštanje bradi. Pa znači ne možemo kazati da je puštanje bradi bilo poznato za vrijeme Arapa i života kada žive Božji poslanik pa je zbog toga Božji poslanik imao bradu. Ne, Božji poslanik je nosio turban zato što je se turban to vrijeme nosio, ali ga nije naredio da se nosi. Nekada je imao malo dužu kosu, ali nije naredio puštanje kosi, ali je strogo naredio puštanje vradi. Pa smo rekli, imamo naredbenu formu da je obaveza muslimanu da ima bradu. S druge strane, ne postoje validni i vjerodostojni argumenti koji ukazuju da je Božji poslanik ili dužinom ili širinom kratio svoju bradu. Treća stvar, to je da je Božji poslanik, ali se letu wasalam, spomenuo da je u brijanju bradi oponašanje nevjernika i oponašanje žena, pa bi čovjek vjernik trebao da izbjegava brijanje bradi zato što se na taj način oponašaju nevjernici i da se na taj način ponašaju žene. Isto tako, i to je zadnja stvar koju ćemo večera spomenuti, a to je Imam Ibn Hazm i mnogi drugi navode konsenzus islamskih učenjaka, što obuhvata i naš hanefijski mezheb da je zabranjeno brijanje bradi pa znači vraćamo se na početak imamo hadisima naređva se pusti brada a imamo na kraju da islamski učenjaci imaju jednoglasan stav učenjaci ne mislimo na nekoga koje je ispod učenjaka islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da je da je haram i zabranjeno brijati bradu muškarcima i da se to smatra jedan vid e, unakažavanja ljudskog tijela Znači ovo su četiri komponente koje bi čovjek vjernik trebao da zna kada je u pitanju brada. Definitivno, brada nije jedan jedini propis islama. Pa možemo vidjeti da čovjek možda ne ima bradu, ali možda redovno klanja i redovno posti i daje sadaku i bio je na hađu i ima mnogo, mnogo dobrih osobina. Ali definitivno kada je u pitanju možda brada, tu je zakazao. Ljude ne treba vagati i jer, mjeriti samo po pitanju bradi. Ali definitivno brada ima svoju, hajde da kažemo svoje utemeljenje u islamu. Molim uzvišnog Allaha da nas učesti na putu istine. Molim ga da nam bude milostiv na sljedećem danu i na kraju. Subhaneke, Allahuma bihamdike, أشهد إن لا إله إلا نستغفرك وأتوب إليك